Три тижні без сніжило. Гленські поля стали неторканими срібними просторами. Паркани і стопчики хвірток обрали високі білі шапки. Вікна взялися хімерними візерунками, а інглесайцькі вогні квітнули в мрячних сутінках, закликаючи всіх мадрівників додому. На думку Сюзен, жодна зима ще не приносила в Глен сількох немовлят. І раз по раз, лишаючи лікареві Перекоску після вечері доброслужниця стривожно міркувала. Що як він і дотягне в таким виснаженні до весни, то хіба дивом Господнім. У Дрю дев'яте дитя, наче і без того мало Дрю в цьому світі. Я певна, Сьюзен, що пані Дрю любитиме його і влекатиме, так само, як ми любимо наше ріло. Дотепно тепла ж жартуйте, пані блайдорогенько. Але й тоді, коли за вікном стогоніли бурі, і пухнасті хмари затуляли собою сейливий розсип зірок у морозному небі. Діти, сидячи в бібліотеці чи на великій кухні, мріяли, як наступного літа зведуть собі халабуду для ігор у видолунку. Бо ж хай які завії лютували на дворі, в Інглесайді завжди був теплий вогонь у каміні, затишок, солодкі аромати, усмішки і безпечні ліжка для натомлених маленьких створінь. Різдво настало і минуло, не затьмарене того року присутністю тітоньки Мері Марії, і можна було ходити слідами зайця на снігу, бігати за крижанілими полями навзаводи із власною тінню, летіти з мередхливих пагорбів на санчатах і ганяти промерзлим ставком на новесеньких ковзанах у косючо холодних рожевих зимових сутінках. І щодня маленький жовтавий песик із чорними вушками Бігав із джемом на випередки Зустрічав одома несамовитим гавкотом Спав у ногах його ліжка І тихо лежав на килимку побіля стільця Доки юний господар учив правопис, а чи обідав І час від часу нагадував йому про себе Легенько торкаючись лапкою «Мамусю, не знаю, як я жив без хитрика Він уміє розмовляти» «Очима! Правда, мамо!» Аж раптом трагедія. Одного дня хитрик проконив семлявий. Він нічого не їв. Хай як намагалася Сьюзен спокусити його улюбленими реберцями. Назавтра з лобрича приїхав ветеринар. І лише похитав головою. Важко було сказати. Певно, хитрик зів щось отруйне в лісі. Може, він уклигає, а може і ні». Песик лежав тихенько, не звертаючи уваги ні на кого, крім Джема. І до останньої митії намагався махати хвостом, коли Джем підходив, щоб погладити його. «Мамусю, це буде гріх молитися за Хитрика?» «Ні, маленький. Ми завжди можемо молитися за все, що любимо. Та я боюся...» «Хитрик дуже хворий». «Мамо, невже ви думаєте, що він помре? Хитрик помер наступного ранку. Уперше у світ Джема ввійшла смерть. Жоден із нас не може забути, що пережив, коли бачив, як умирає дорога серцю істота, навіть коли це всього лише собача. Ніхто в сумнім і заплаканнім Інглсайді не проказав цих слів, навіть Сюзен, яка витерла розчервонілий ніс і зітхнула. Ніколи я так не прив'язувалася до собаки, і не прив'яжешся ніколи. Надто вже це болить. С'юзен не знала вірша Кіплінга про те, як боляче душу терзає любов до пса. Та якби знала, погодилася би попри своє зневажливе ставлення до поезії, що в ряди і поети можуть висловити добру думку. Увечері джему стало ще тяжче. Мами з татом не було вдома. Волтер, наплакавшись, заснув. І він лишився сам. Навіть маленького цуценята не було поряд. Лагідні карі очі, що так довірливо зверталися до нього, оскліли під дотиком смерті. «Дорогий Боже!» – молився Джем. «Будь ласка, підпай про мого песика, який помер на Ти впізнаєш його, у нього чорні вушка. Хай він не сумує за мною». Джем сховався під ковдрою, щоб упротоломити ритані. Він задмухне свічку, у вікно до нього зазиратиме темна ніч, але хитрака не буде. Настане холодний зимовий ранок, але хитрика не буде. Дні і роки минатимуть один за одним, але хитрика не буде. Джем не міг цього знести. Ніжна рука просизнула до нього, і він опинився в теплих міцних обіймах. Ох, у світі ще лишилася любов, навіть коли хитрика більше немає. Мамо, це завжди буде так боляче. Не завжди. Ен не сказала йому, що колись він забуде, що хитрих перетвориться для нього лише на приємний спогад. Не завжди маленький. Це менеться. Як тоді, коли ти поранив руку, хоча спершу вона дуже боліла. Тато сказав, що купить мені іншого песика, але я можу відмовитися, правда? Я не хочу іншого, маму. І не захочу ніколи. Я знаю, Сенку. Мама знала все. Ні в кого не було такої мами. Він захотів зробити, що для неї, і збагнув, що саме він зробить. Він купить їй намисто з перлів у крамниці пана Картера Флега. Джем чув, як одного разу вона сказала, що хоче мати намисто з перлів, а тато відповів, коли наш корабель стане на якір, я куплю тобі намисто, моя дівчинко. Отже, слід було обміркувати, як здобути потрібну суму. Йому давали кишенькові гроші, та їх він витрачав на придбання найнеобхіднішого, і намистам із перлів не було місця в його скромному бюджеті. До того ж, він хотів заробити гроші на купівлю намиста сам. Тоді це буде справжній подарунок. Мамин день народження в березні. Залишається тільки шість тижнів, а намисто коштує 50 центів. Заробити гроші в Глені було непросто. Та джем рішуче взявся до справи. У школі він робив фуркальця зі старих котушок і продавав їх хлопцям за два центи кожне. Три коштовні молочні зуби він продав за три центи. Щосуботи він продавав Берті Шекспірові дрю свій кусень яблучної шарлотки і щодня складав зароблені гроші в маленьку латунну скарбничку, яку Нен подарувала йому на різдво. прегарну блискучу свинку зі щелиною на спині. Коли покласти туди 50 центів, свинка чемно відкривається, якщо покрутити її за хвостик і віддасть ваш статок. На сам кінець, щоб заробити останні 8 центів до повної суми, Джем продав макові різу свою низку порожніх пташиних яєць. То була найкраща низка в усьому Глені, і розлучатися з нею не хотілося. Та мамин день народження наближався, а грошей не доставала. Щойно Мак дав йому вісім центів, Джем окинув їх у скарбничку і пожадливо її оглянув. «Покрити її за хвостик, а ну що вона відкриється?» – мов Мак не й віри, що це буде на справжки. Проте Джем відмовився. Він не відкриє скарбнички, аж доки рушить по намисто. Наступного дня товариство підтримки місіонерських служінь проводило в Інглесайді свої горозвісні збори. Саме тоді, коли пані Тейлор проказувала молитву, а пані Тейлор подейкувала, дуже пишалася своїми молитвами, овітально вдерся нестямний від розпачу хлопчик. «Мамо, моя свинка зникла! Моя латунна свинка зникла!» Ен похапцем вивела його з кімнати, проте пані Тейлор відтоді вважала, що її молитва була зіпсована. А позаяк вона хотіла справити добре враження на дружину приїжджого пастора – Минуло багато років, вперше, ніж вона пробачила Джемові і знову захотіла лікуватися в його батька. Коли після зборів дами пішли, мешканці Інглсайду обшукали весь будинок, але марно. Джем, засмучений утратою і висвернений за свою поведінку, міг пригадати лише, де і коли бачив скарбничку в останні. Мак Різ по телефону відповів, що він в останні бачив свинку на джемовому столі. «Ви ж не думаєте, Сюзен, що Мак Різ? «Ні, пані Блай, дорогенька, це не він. Різи мають свої вади, та хай які вони ласі до грошей, заробляють їх принаймні чесно. Але де ж поділася та свинка?» «Може, її раз з'їли, сказала Дія. Джем лише пирхнув, проте ці слова його стривожили. Звісно, щори не можуть з'їсти латуну свинку з 50-ма мідними центами в ній, але чи справді не можуть? «Ні, синко, твоя скребничка знайдеться», – запевнила мама. Свинка все ще не знайшлася, коли наступного дня Джем вирушив до школи. Звістка про його втрату дісталася туди раніше, ніж він сам, тож йому довелося вислухати чимало невтішних припущень. Проте на перерві, загадково всміхаючись, до нього підступила Сісі -Сі Флег. Сісі -Сі подобався Джем, але вона йому не подобалася. Попри те, чи саме через те, що мала густі золотаві кучері і велетенські карі очі. Навіть восьмиліток може відчувати труднощі у спілкуванні з представницями протилежної статі. Я можу тобі сказати, у кого твоя скарбничка, у кого. Ти мусиш обрати мене, коли ми гратимо, в любить не любить, і я скажу тобі. То була гірка пігулка, та Джем проковтнув її усе, що завгодно, або лише знайти скарбничку. Упродовж гри він сидів, розчервонілий і лютий, поряд із переможно усміхненою сісі. І щойно продзвонив дзвінок, зажадав свою винагороду. Еліс Палмер каже, що Віллі Дрю сказав їй, що Боб Рассел сказав йому, що Фред Еліот знає, де твоя свинка. Піди і запитай Фреда. «Брехуха!» – вигукнув Джем, метнувши на неї розгніваний погляд. «Брехуха!» – Сісі -сі захвало розсміялася. Їй було байдуже, а Джем Блайт мусив таки посидіти разом із нею. Коли Джем підійшов до Фреда Еліота, той спершу заявив, що нічого не знає і знати не хоче про жодну дурну скарбничку. Джем пухнюбився. Фред Еліот був на три роки старший за нього. Славетний шибеник і забіяка. Аж раптом Джем увісяйнула думка. Він наставив брудного пальця в кругле рум'яне обличчя Фредові Еліоту І проказав. «Ти транссубстанціоналіст!» «Чуєш ти, Блайт? Не обзивайся!» «Це не просто лихе слово!» Це заклинання. Якщо я промовлю його ще раз і наставлю на тебе палець, то... Не знай, тобі щастя цілий тиждень. Може, тобі відмернуть пальці на ногах. Я полічу до десяти, і якщо ти не скажеш мені, де скарбничка, я тебе зачарую». Фред не повірив. Але того вечора мали відбутися ковзанярські змагання, тож він не хотів ризикувати. Та й пальці на ногах йому ще згодяться. Коли Джем долічив до шести, Фред поступився. «Добре. Добре. Не ламай собі язика отим словом у други. Мак знайде де твоя скарбничка». «Він сказав, що знає». Мака в школі не було. Проте Ен, почувши розповідь Джема, зателефонувала його матері. Невдовзі пані Ріс прийшла до неї сама. Уся розчервоніла і вибачлива. «Мак не брав скарбнички, пані Блайт». Він лише хотів поглянути, чи справді вона відкриється. І коли Джем вийшов із кімнати... Покрутив свинку за хвостик, а вона розпалася. Він так і не спромігся знову скласти її докупи, тому запхнув свинку і усі гроші в один із джемових святкових черевиків. Не слід було йому чіпати ту скарбничку. Батько дав йому за це страшної хльости, але він не вкрав її пані Блайт. «А що це за слово?» – сказав Фредові Еліоти, дорогенький, – запитала Сюзан, коли свинку нарешті знайшли, а всі гроші перелічили. Трансубстанціоналіст, самовпевнено відповів Джем. Минулого тижня Волтер знайшов його в словнику. «Ви знаєте, Сьюзен, він любить осякі ці довгі, пишні слова, і…» «І ми обидва навчилися, як його вимовляти». «Ми повторили його один одному двадцять один раз перед сном, щоб уже точно запам'ятати». Тепер, коли намисто було куплене і заховано в третій коробочці згори, у середній шухляді комода Сьюзен – який джем від початку звіри у свій намір, хлопчик ледь міг дочекатися маминого дня народження. Нишком він кидав гордовиті погляди на маму, яка нічого не знала і не відала. Вона і гадки не мала, що сховано в комоді С'юзен. Вона і гадки не мала, що чекатиме на неї в день народження. Вона і гадки не мала, співаючи двійнятам колосково, «Я бачила кораблик, що плив одалені, Дарунки дивовишні, він віз тобі і мені». О, вона й гадки не мала, що привезе їй із далеких мандрів той кораблик. У березні Гілберт захворів на гриб, що мало не ускладнився запаленням легень. На кілька днів Інглесайдія заліг неспокій. Ен, як звикли, була поряд, утішаючи, розраджуючи, схиляючись над маленькими ляшками в місячних променях, щоб затишно підгорнути ковдри. Але дітям бракувало її сміху. «Що робитиме світ, якщо тато помре?» про лопотів поблідлими вистами Волтер. «Ні, синку, він не помре. Йому тепер нічого не загрожує». Ен і не страшно міркувала, що робив би світ, маленький світ чотирьох вітрів, гарпорт, геде та глена, якби... якби щось сталося з Гілбертом. Усі вони так звикли покладатися на нього. А жителі Верхнього Глена певні були, що він уміє воскрешати мерців і не робить цього лиш тому, що щоб не ставати на заваді планам у самогутнього. Одного разу, як запевняли вони, лікар Блайт таки оживив покійника. Старий дядечко Арчибальд Макгрегор божився Сьюзен, що Семуель Гюйд був мертвісінький, коли лікар Блайт повернув його до життя. Утім, могло бути і так, що коли хворі бачили побіля свого ліжка худе смагляве обличчя і лагідні карі очі Гілберта, і чули його бадьори «Не хвилюйтеся, ви одужаєте», вони вірили йому і згодом справді таки одужували. Що ж до дідлахів, названих на його честь, він уже збився з ліку. Околиці чотирьох вітрів аж рясніли малими гілбертами. Була навіть одна крихітна гілбертіна. Аж ось тато знову був на ногах, і мама сміялася і завтра мав бути її день народження. Якщо ти раніше вкладаєшся, маленький Джеми, завтра настане швидше, мовила Сюзен. Джем уклався раніше, та це не допомогло. Волтер заснув одразу, а він крутився і крутився в ліжко. Він боявся засинати. Що, як він проспить і всі інші вже вручать мамі свої подарунки? Він хотів бути найперший. Чому він не попросив Сьюзен, напевно, його розбудити? Вона пішла до якихось своїх знайомих, та він попросить її, щойно вона повернеться. Якби ж тільки почути її кроки. Він спуститься вниз, у вітальню і ляже там на канапі. Так він неодмінно її застане. Джем нечутно шмигнув униз і ліг на великім м'якім дивані. У вікно йому було видно глен. Місяць лив своє чарівне сяйво у видолонки поміж білих засніжених дюн. Велетенські дерева, такі таємничі вночі, простягали свої гілясті руки до інгласайду. Він чув усі нічні звуки будинку. Ось рипнула мустина. Хтось крутнувся в ліжку. Із хрускутом упала і розсипалася воглинка в каміні. Десь у буфеті з порцеляною шаснула миша. Що це? Лавина? Ні, лише сніг зіскузнув з даху. Джему стало самотньо. Де ж Сьюзен? Якби в нього зараз був хитрик. Його любий хитрик. Чи забув він хитрика? Ні, не забув, але... Тепер думати про нього стало не так тяжко, адже з'явилося стільки нових думок. Спи спокійно, найдорожчий із цуценят. Може, колись він іще і захоче мати іншого песика. От якби той песик і зараз був поруч. Він чи Миршавко? Бодай хтось. Але Миршавка не було. Гидкий самозакоханий котисько. Швендія є десь і не думаю ні про кого, крім себе. Сюзен досі не повернулася, і ні звуку не було чути з довжелезного путівця, що тонув у темнім, потойбічнім огромі, який одень обертався на рідний і добре знайомий Глен. Що ж, тоді він дасть волю фантазії і помаленьку збавить час. Колись він поїде на Бафінову землю і житиме там серед ескімосів. Колись він попливе в далекі моря, і засмажить собі акулу на рисвяний обід, як капітан Джим. Колись він вирушить експедицію до Конго і вивчатиме там горил. Він буде шукачем перлин у морях і блукатиме ошатними підводними кришталевими залами. Він поїде в Еймолі і попросить дядечка Деві навчити його доїти корову, щоб цівка втрапляла просто до пащі коту. У дядечка Деві це так спритно виходить, а може він бути піратом? Сюзен хоче, щоб він став пастором. Пастор може зробити найбільше добра, але ж хіба піратом не живеться веселіше? Що як котрий з дерев'яний солдатик зіскочить з камінної полички і пальне зі своєї рушниці? Що як стільці почнуть ходити кімнатою? Що як тигрова шкура на підлозі раптом оживе? Що як балакучі медведі, яких вони з Волтером уявляли малими по всьому домі, насправді існують?» Зненацька Джем перелякався. Удень він він нечасто забував про різницю між вигадкою та дійсністю. Але тут, у цій нескінченій ночі, все було геть інакше. «Цок-цок», – промовляв годинник. «Цок-цок». І з кожним ударом надходив новий балакучий медвідь і всідався на сходах. Ось уже в передпокої стало чорно від балакучих медведів. Вони сидітимуть там до ранку і шваркотітимуть своєю мовою. Що як Господь забув дозволити сонцю зійти? Сама думка про це була така жахлива, що Джем з головою пірнув під плет, щоб заховатися від неї. І такого сонного його і озріла Сьюзен, повернувшись додому у вогненім сяйві березневого досвідку. Маленький Джеме! Джем виборсався з-під пледа і сів на дивані, позіхаючи. Мороз характерних добре попрацював тієї ночі, огортаючи довколишні ліси казковим, сріблястим укривалом. Багаряні ранні промені сягали дальних пагорбів, наче списи. Засніжені поля за гленом одялися пригарним рожевим відтінком. Настав ранок маминого дня народження. Я чекав на вас, Сьюзен, щоб ви розбудили мене, «А ви не прийшли?» «Я ходила до Джона Ворена. У них померла тітка, і вони просили мене лишитися на ніч колопокійниці», – бадьоро мовила Сьюзен. «Аби ж я знала, що варто мені вийти з дому, як ти враз і собі схочеш запалення легень улаштувати. Біжи на доліжка, а я покличу тебе, коли твоя мама прокинеться». «Сьюзен, як ви заколюєте акул?» – поцікавився Джем, тюпаючи нагору. «Я їх не заколюю», – відповіла Сьюзен. Мама вже прокинулася, коли він зайшов до неї в кімнату і сиділа перед зеркалом, розчісуючи свої довгі лискучі коси. Як заясніли її очі, коли вона побачила намисто з перлів? «Джем, синку, це мені?» «Тепер ви не мусите чекати, доки татів корабель стане на якер», – мовив Джем із розкішною безтурботністю. «Що це таке зелений сяй на пальці мами?» «Перстень, татів Дарунок». Нехай собі. Все одно персні то звичайнісінька річ. Навіть сісі -сі має персні, А от намисто... Намисто з перлів – це справжній чудовий дарунок на день народження, мовила мама. Якось наприкінці березня Енн і Гілберт збиралися на вечерю до друзів у Шарлотаун. Енн обрала нову прохолодну зелену сукню, оторочену срібним мережевом побіля комірця і манжетів. Наділа смарагдовий перстень від Гілберта. І намисто з перлів – що подарував їй Джем. «Вродлива мене дружина, правда, Джеме?» – гордо запитав тата. Джем і собі вважав, що мама дуже вродлива, і сукня в неї казкова. А як лежить його на мисто з перлів на її білій шиї? Він завжди любив, коли мама гарно вбиралася, та ще більше любив, коли вона скидала пишню сукню. У ній вона ставала чужою, і, мов би, не була справжньою мамою. У післявечері Джем вирішив у Глен за дорученням Сьюзен – і там, чекаючи своєї черги в крамниці пана Картера Флега, боячись, щоб не вийшла сісі, як вона це деколи робила, і не почала виявляти до нього своє надто дружнє ставлення, він пережив удар. Нищивний удар розчарування, несподіваний, необлаганий і тим жахливіший для дитини. Дві дівчини стояли перед скляною вітриною, у якій були виставлені намиста, браслети і обручі для волосся. Які гарні ці перли, правда? мовила Ебі Расел. Можна подумати навіть, що вони справжні, згодилася Леонаріс, і дівчата пішли собі, не відаючи, як тяжко вразили душу хлопчини, що завмер, похололий на бочці з цвяхами. Якийсь час Джем іще сидів там, неспроможний поворухнутися. Що з тобою, синку? озвався до нього пан Флег. Чого ти посмутнів? Джем подивився на нього з розпачем. У горлі йому дивно пересохло. Будь ласка, пане Флех. Скажіть, ці перли, вони вони справжні, так? Пан Флех засміявся. Ні, Джеме. Не можна купити намисто зі справжніх перлів за 50 центів. Воно коштуло б сотні доларів. А це всього-навсього штучні намистини, хоча і дуже добрі, як на свою вартість. Я купив їх на розпродажі. То й віддаю тепер так за дешево. Звичайна ціна їм долар. Оже тільки один разочок і лишився. Хапали їх, немов гарячі булочки. Джемзі сковзнув з бочки і вийшов на двір, геть забувши про покупки для Сюзен. Обмерзлою стежиною він, мов невидющий, навмання тюпав додому. Над головою було темне, важке і безрушне замове небо. У повітрі те, що Сьюзен називала духом снігу, а калюжі взялися тонкою кіркою льоду. Поміж оголених берегів лежала чорна зловісна затока. Доки джем дістався інгосайду, зірвалася сніговиця, і море, дюни та стежку огорнула біла пелена. Джему хотілося, щоб сніг падав, і падав, і падав. Аж доки поховає його, і усіх-усіх у глибоких заметах у світі не було справедливості. Серце в Джема ятрилося. І хай ніхто не сміє глузувати з дитячого горя. Байдуже, що причина його комусь може видатися сміховиною. Він був глибоко і цілковито принижений. Він подарував мамі те, що вони обоє вважали намистом із перлів. А то виявилася кількацентова дешевинка. «Що скаже мама? Що відчує, коли дізнається? Бо їй, звісно, треба розповісти про це». Джамове і на думку не спало, що їй не конче про це знати. «Не можна більше дурити маму. Вона повинна знати, що її намисто не справжнє. Підолажна мама. Вона так раділа подарунку. Він сам бачив захват і гордість у її очах, коли вона поцілувала його і подякувала за намизто. Джем тихенько прослизнув у дім через кухоні двері і рушив одразу до ліжка. Волтер уже спав, проте Джем не міг заснути і лежав, не склепивши очей». Коли мама зайшла подивитися, чи не варто вкрити дітлахів тепліше. «Джеме, синку, чому ти досі не спиш? Ти не захворів?» «Ні, але, мамусю, я дуже нещасний тут», – мовив Джем і поклав руку на живіт, простодушно вважаючи, що там і є його серце. «Що таке, маленький?» «Я... я... Мамо, я мушу сказати вам, ви будете розчаровані». Але я не хотів обманути вас, мамо. Чесне слово, я не хотів. Я знаю, синко. Що сталося? Не бійся мені розказати. Мамусю, ті перли, то не справжні перли. Але я думав, що вони справжні. Я думав так. Чесно, я думав. Очі Джеми були повні сліз. Він не міг продовжувати. Якщо Ен і Кортіло всміхнутися, з її обличчя не було цього знати. Того дня Ширлі набив собі гулю, Нен вивихнула гумілку, Ді втратила голос від застуди. Ен лікувала, цілувала і утішала не дуже і дітей. Але це було зовсім інше. Тут потрібна була вся потаємна мудрість матерів. Джеме, я не думала, що ти вважаєш, наче то справжні перли. Я знала, що вони не справжні, принаймні в одному сенсі. Та в іншому це найсправжніший подарунок у моєму житті бо в нього вкладені любов і праця, і самопожертва. І це робить його дорожчим за всі коштовності. Які шукачі перлів діставали з морських глибин для королев. «Синко, я не проміняла б твого штучного разочка і на те намисто, про яке читала вчора ввечері. Його подарував свої наречені якийсь мільйонер, і воно коштувало півмільйона. От який цінний для мене твій подарунок! Мій найдорожчий маленький хлопчику!» «Тепер тобі і полегшало. Джем був такий щасливий, аж соромився цього. Він боявся, що такими щасливими личить бути тільки дрібним малюкам. О, життя знову стало стерпне», – обачно відповів він. Сльози зникли, Джемові очі сяяли. Усе було добре. Мама обіймала його. Їй подобалося намисто. А що до решти – байдуже. Колись він подарує їй справжні перли». За цілий мільйон, а не за якихось півмільйона. А тепер він утомився. Ліжко було таке тепле і затишне. Мамині руки пахли трояндами. І він більше не сердився на ту, Леону різ. «Мамусю, ви такі свіжі в цій сокні!» – мовив він сонно. «Свіжі і духмяні, наче какао!» Ен усміхнулася, тримаючи його в обіймах і пригадала статтю, що трапилася їй того дня в медичному журналі, за підписом такого собі доктора В. С. Томачовський. «Не слід цілувати вашого малого сина, щоб не викликати в нього адипового комплексу». Читаючи, вона посміялася зі статті, проте і дещо розсердилася. Тепер же їй було тільки шкода того, хто це написав. «Сердечний чоловік?» Бо ж, звісно, доктор В. С. Томачовський був чоловіком, Жодна жінка ніколи не вигадала б такої незосвітненої дурниці. Квітень того року надійшов прекрасно і тихо. Кількома днями сонця та ніжних вітрів. Проте вже невдовзі з північного сходу знов налетіла буря, укривши світ холодною білою ковдрою. «Сніг у квітні – це гидко», – мовила Енн. «Наче ляпас замість сподіваного цілунку». Інглсайт знову вкрився частоколом бурульок, І впродовж двох нескінчених тижнів – Дні були сірі і вогкі, а ночі – морозні. Потім сніг неохоче розтанув. І коли всі в родині почули, що у видалинку бачили першу вільшанку, Інглсайт піднісся духом і не повірити, що диву весни все-таки станеться. «Мамо, сьогодні все пахне весною!» – вигукнула Нен, задоволено нюшачи свіже вологе повітря. «О, мамо, весна! Така радісна пора року!» Того дня весна зробила перші несмілові кроки. Немов гарненьке дитя, що тільки вчиться ходити. Зимовий візерунок, полів та дерев озявся легкими відтінками зелені, а джем знову приніс мамі перші проліски. Утім, надзвичайно огорядна дама, засапаном випхавшись в одне в інглесайських м'яких крісел, зітхнула і сумовито проказала, що весни тепер не такі гарні, як за днів її далекої юності. «Ви не думайте, пані Мітчел, що змінюємося ми, а не весни?» усміхнулася Ен. «Може, воно й так. Ну, я то й, напевно, змінилася. Кому ж знати, як не мені? Ви, мабуть, Сара на мене глядячи і не сказала би, що я була найгарніша дівка поміж тутешніх. Ен мусила визнати, що таки не сказала би. У ріденьким, кошлатім, мешасто-сірим волосся пані Мічел, що де-неде -де вибивалося з-під крепового капелюшка, з одовиною вуаллю, знати було сивину». Її оспалі блякли сині очиці не саяли жодною думкою, а подвійне підборіддя годилося назвати підборіддям лише з великої ласки. Утім, пані Мічел аж променіла саму впевненістю, бо ж ніхто в усіх чотирьох вітрах не мав пишнішої жалоби, ніж вона. Її широчесна чорна сукня була крепова до самих колін. У ті часи дами носили жалобу з певним відтінком стивого задоволення. Так чи так? Ен не мала потреби відповідати, бо ж пані Мітчел не дала їй змоги заговорити. «Водогін у мене несправний, взяв все, де протікати. Ну, я на ранок і пішла до Раймундара з в Глен. Сказала, хай прийде та полагодить. А тоді я так собі подумала, прийшла вже, то піду в Інглсайт, скаже, що пані Блайт хай напише для Ентоні Некролог». «Некролог?» – безбарним тоном запитала Ен. «Егеш, ви ж знаєте, оті такі статті в газетах про небіщиків», – мовила пані Мітчел. Я хочу, щоб Ентоні мав собі добрий некролог, щось таке геть несказанне. Ви ж самі пишете, правда? Часом я пишу оповідання, визнала Ен. Проте заклопотані матері на це лишається обмаль часу. Колись я снувала радісні мрії про славу, але тепер, пані Мітчел, боюся, моє ім'я вже ніколи не з'явиться на сторінках літературних довідників, та й за ціле життя я не написала жодного некролога. Бігме не можеш бути, щоб їх було важко писати. Стари дяточку Чарлі Бейтс, наш сусіда, пише всім некрологи, хто з Нижнього Глена. Та вони нітрохи трохи поетичні, а я серцем хочу, щоб Ентоні мав собі вірш на згадку. Так він завжди їх любив, ті вірші. Я сама на тому тижні чула, як ви казали про першу поміч у Гленському клубі. І подумала так, хто вміє так жваво сказати, той напише вельми поетичний некролог. Напишіть на ну, пані Блайта,ге геш? Ентоні страх би втішився до вас він був прихильний. Каже якось там, де ви, там інші дами стають вульгарні й буденні. Він часом так мудровано казав, але не хотів образити. Я прочитала силу некрологів, у мене з ними є цілий альбом. Але, думаю, всі би вони йому не сподобалися. Він їх часто брав на глум. Та вже конче треба написати він ось о два місяці як помер. А вмирав довго, проте безболісно. Так незручно, коли чоловік умирає перед весною. Але я, пані Блайт, зробила для нього все, що могла. Дядечко Чарлі буде зловтитися певне, що я до чужого когось пішла по некрологу для Ентоні. Але нехай. Дядечко Чарлі – страх, й велимовний. Та з Ентоні вони не мали собі переїзні. Ну і коротко не хочу я, щоб він писав для Ентоні некролог. Я була жінкою Ентоні, доброю і вірною жінкою 35 літ. «35 літ, пані Блайт», – наголосила пані Мітчел, мов боячись, що Ен подумає, наче то було всього 34 роки. «І вже ж таки хочу, щоб він мав по собі некролог, який би йому сподобався». «Моя доня Серафіна сказала...» «Вона після весілля поїхала жити в Лобриджі». «Гарне ім'я Серафіна, правда?» «Я його взяла з одної могили». «Ентоні не сподобалося. Він хотів назвати її Джудіт на честь його матері. Але я відказала, що це ім'я надто понуре, І він поступився». Ще й так ласкаво. Він ніколи не мів сперечатися, хоча завжди кликав її сераф. «То про що це є?» – ваша донька сказала. «Так, Серафіна сказала, мамо, робіть усе, як собі знаєте, тільки хай некролог буде добрий. Вони з батьком добре ладали, хоча він купив із неї, бува так само, як з мене. То ви напишете, пані Блайт?» «Я так мало знаю про вашого чоловіка, пані Мічел». «То я розкажу. Лише не питайте, які на колір були в нього очі». Я й Серафіні те саме сказала, коли ми розмовляли після похорону. Вірте чи ні, пані Блайт, але я прожила з ним 35 літ і не пам'ятаю кольору його очей. Тільки можу згадати, що вони були лагідні, і такі, наче завжди він мріяв про щось. Він так благально дивився, якщо й не почав ходити за мною. Геть непросто йому було взяти мене, пані Блайт. Кілька років він лише ходив і ходив. Я мала не хів і воліла перебирати – Багато в моєму житті було історій для оповідань, пані Блайт. Ох, ті дні вже давно минули. Я мала стільки женихів, що від них бува аж в очах грехтіло. Та всі вони приходили і йшли. А Ентоні, знай собі, лише приходив. І гарний був, такий врудливий і ставний. Призамкувати я не люблю, а він усьому був на голову за мене вищий. Тут, пані Блайт, щоправда, то не гріх. «Для дівки із пламарів вийти за нього буде велика удача!» Так казала моя матінка. «Я, бачте, із пламарів, пані Блайт. Батько мій звався Джон Пламер». І він, пані Блайт, казав мені на дивовижу гарні компліменти. Якось мовив, що мені знати ефірний місячний чар. Я тоді збагнула, що це щось як наче хороше, але дотепер не знаю, що то таке ефірний. Хотіла поглянути в словнику, та все якось було не до того – Ну, і коротко я дала чесне слово, що стану його нареченою. Тобто сказала, що вийду за нього. Бігме, бачили б ви мене у білій сукні, пані Блайд. Усі казали, що я була гарна, як намальована, тонесенька, як стеблинка, золоті коси, і таке свіже рум'яне личко, страх, як ми змінюємося з літами, пані Блайд. Хоча ви цього ще не зазнали, ви ще цілком собі справна, і в коледжі розуму набралися. Ну, та всі ми не можемо бути вчені. Хтось мусить і їсти варити. Така гарна сукня у вас, пані Блайт. Бачу, ви ніколи не носите чорного. І слушно робите. Скоро так чи так вам доведеться його носити. А поки не треба, то й тіштеся. То про що це є? Ви намагалися розповісти мені про пана Мічела. Еге ж. Ну, коротко, ми поженилися. Тоді ще ввечері була така велетенська комета. Я пам'ятаю, бачила її як ми після банкету їхали додому. Шкода, що ви її не бачили, пані Блайд. Така вже вона була гарна. Але про це не вийде написати в некролозі, правда? Це може виявитися надто складно. Ну, пані Мітчелл, зітхнувши, відмовилася від комети. Напишіть, як подужуєте. Життя в нього було не вельми цікаве. Якось він був упився. Хотів лише дізнатися, як воно, та й квит. Він завжди хотів усе знати, таку мов натуру. Але про це в некрологах не пишуть. А так більше нічого цікавого з ним не було. Я не нарікаю, але просто, щоб ви знали, кажу, що він був трохи ледачий і вайлуватий. Міг сидіти годину і дивитися на Алтеї. Бігме, як він любив квіти! Зроду давав кусити жовці. І як пшениця не родила, то все йому було байдуже, коли тільки був золотушник, і ті квітки, що він їх називав, прощавай літо. І дерева. Той його сад – я була казала йому так, наче на жарт, що він любить їх більше, ніж мене. І ферму. Ох, як він обожнював свій клаптик землі. Нначе то була жива людина. Незрідка я чула, як він казав, «Піду, ну, побалакую з моєю фермою». Коли ми постаріли, я все хотіла продати її. Синів-то в нас не було. Та й оселитися в Лобричі, але він казав, «Я не можу продати ферму, як не можу продати власного серця». Комедні ці чоловіки, егеш?» Незадовго перед смертю він був захотів варної курятини на обід І, що б каже, була така, як ти звикли вариш Він любив мої страви, а геш? Не зносив тільки салату з горіхами Казав, що горіхи трапляються аж непристойно часто Але я не мала курки, щоб зарізати Вони всі так справно неслися І кугут був тільки один, тож і його я зрізати не могла Як воно втішно дивитися, коли кугут собі так пихато вештається по дворі Нема на світі нічого гарнішого, аніж породистий когут, еге ж, пані Блайт, то про що це є? Ви сказали, що ваш чоловік захотів варної курятини на обід, еге ж. І я звідтоді так карталася, що пожаліла йому курки. Інколи, як серед ночі прокинуся, то про це думаю і думаю. Але ж я не знала, що він умирає, пані Блайт. Він ані разу не нарікав, лише казав, що вже скоро оклигає. І всім до останку так і цікавився. Як пише, я знала, що він омирає. Я сварила б йому курку. Байдуже, скільки з неї було тих яєць. Пані Мічелл скинула породілі чорні мереживні мітенки і витерла очі хустинкою із чорною окрайкою за два дюйми завширшки. Хай би поласував собі востанні, схлипнула вона. У нього сердечного було доскону всі свої зуби. Ну та зрештою, пані Мічелл згорнула хустину і знову наділа мітенки. Йому було 65. п'ять. Тож він хіба трошечки не дотяг до встановленої межі. І я тепер маю новеньку табличку із струни. Ми з Мері Мартою Пламер були одночасно взялися збирати таблички із струн, але в неї стало їх далеко більше. Так багато рідних її померло. Ще й троє власних дітей. У неї тих табличок більше, ніж у будь-кого тутешніх. Мені з ними не таланило, але тепер і в мене їх повна камінна полиця. Ось цього тиждень, як поховали мого козена Томаса Бейтса, і я хотіла, щоб його жінка мені віддала табличку з його труни. А вона поховала його з нею разом. Каже, збирати таблички із струн – то поганство. Ну, та вона з Гемпсонів. А Гемпсони всі були диваки. То про що це є? Цього разу я не спромоглася відповісти пані Мечел. Таблички із струн геть ушележили її. Ну, і коротко, мій бідний Ентоні вмер. Я йду спокійно, радісно. Тільки й мовив, і всміхнувся наприкінці кудись до стелі, а не мені, і не Серафині. Я тішуся, що він умер щасливий. Я деколи собі думала, пані Блайт, може він був нещасливий у цьому світі. Такий був помисливий і тривожний, але в троні лежав солідно і пишно. Ми влаштували йому бучний похорон. День був такий гарний, і квітів йому принесла цілу тьму. Я трохи зумліла наостанок, а загалом то все дуже добре минуло. Ми поховали його в Нижньому Глені, хоча всі решти його рідних лежать у Лобриджі. Але він сам давно собі вибрав місце. Казав, що хоче лежати побіля своєї ферми, щоб там було чутно море і вітер. Там, бачите, довкруж могили на три буки ростуть дерева. І я була рада. Я собі звикла думала, що то дуже гарне місцине, і що ми посадимо герань там на його могилі. Він був добрим чоловіком, і певне, зараз він на небесах. «Тож ви не тривожтеся!» «Я собі завжди так думала, що важко написати некролог, як не знаєш, куди хто потрапив!» «То ви зробіть, ну, пані Блайт, еге ж!» Енн погодилася, відчуваючи, що пані Мічел готова сидіти і базікати, аж поки доможеться свого Гостя, полегшено зітхнувши, підвелася і скрісла всім своїм колегким тілом «Піду я! Нині, певно, волоплються індичата! Гарно було з вами побалакати!» «Шкода, я не можу лишитися ще. Самотньо воно трохи, як живеш удовою. Чоловік може і небагато вартий, але як не стане його, то наче трохи бракує». Енчемно провела її стежкою до воріт. На Галявині діти бігали за вільшанками, і там, і тут видніли паростки нарцесів. «Гарний дім у вас, пані Блайт, дуже гарний. Я завжди наче як хотіла жити в більшому домі. Ну, та скільки нас було, ми і Серафіна, а де гроші взяти?» І Ентоні чути не хотів, щоб десь переїхати. Страх, як він любив той наш дім. Але я таки продам його, якщо поставлю добру ціну. І оселіся в Лобриджі чи в Мобрій Неровзі. Хай тільки вирішу, де краще доживати віку. І страховка Ентоні мені придасться. Хай що кажіть, а гори таки легше зносити на повну кишеню. Ви самі побачите, як овдовієте. Хоч я сподіваюся, то ще буде не скоро. Як поживає пан Лікарблайт? «Цієї зими в Глені стільки народу хворіло, він певно добре собі заробив. Бігме, які милі у вас діти, троє дівчат. Милі вони то попервах. Але пождіть, ось виростуть, і будете мати клопіт із женихами. Я з Серафіною великих турбот не мала, ну, та вона була спокійна, як батько. І вперта. Теж як він. Закохалася в Джона Вітакера то враз і пристала за нього віддатися». «Мене і слухати не захотіла». «Горобина? Чому б посадили її кологанку? Вона відганяла б фей?» «Та хто ж хотів би відганяти фей, пані Мічел?» «Ви кажете, геть як Ентоні, я лиш пожартувала. Фей не існує, звісно. Але якби існували, я чула, вони були б вельми збиточні. Бувайте здорові, пані Блайт. За тиждень я прийду по некролах. «Ви запряглися вірмо, пані Блайт, дорогенька». Мовила Сьюзен, яка чула всю розмову, натираючи срібло в кухні. Може і так. Але, знаєте, Сьюзен, я й сама хочу написати цей некролог. Мені подобався Ентоні Мітчелл, хоч я майже його і не знала. І я певна, що він перевернувся себе у троні, якби за некролог йому була порожня безгранина, що її друкує Делі Ентерпрайз. Ентоні був обтяжений почуттям гумору. Ентоні Мітчелл був саме молодогарним хлопцем, хоч, як то кажуть, пані Блайдорогенька, трохи не з цього світу, та й не аж такий спритний, щоб догодити Бесі Пламер. Але він умів заробити копійку і завжди сплачував свої борги. Звісно, жінку він собі взяв негодящу, та хоч нині Бесі Пламер і нагадує собою пародійну Валентинку, свого часу вона була таки пригарна. «Дехто з нас, пані Блайдорогенька, – зітхнула Сьюзен, – і таких спогадів з віку немає. «Мамо, – мовив Олтер, – наш задній ганок весь обріз ротиками, а за вікном комори більшанки, мостять гніздо. Ви ж дозволите їм, правда, мамо? Не будете відчиняти вікно і проганяти їх?» Ен кілька разів зустрічалася з Ентоні Мінчелом. Хоч його сірий будиночок між узбережжям та сосняком, понад яким, мов велетенська парасоля, – Хилила свої віте стерезна розлога верба, стояв у нижньому глені, де практикував лікар із Мобри Проте Гілперт врядигодою купував у нього сіно. І якось, коли він приїхав із возом до Блайтів, Ен провела його своїм садом і виявила, що вони говорять однією мовою. Їй сподобався Ентоні Мічел. Його витончене, зморшкувате, привітне лице. Щирий відважний погляд, борщини в укарах очей, що ніколи його не обманювали, за винятком хіба того дня, коли пуста і минулива врода Бесі Пламер затягла його у вирву нерозважного шлюбу. Утім, він ніколи не здавався нещасливим чи незадоволеним. Доки міг урати, зрощувати і збирати врожай, він тішився до стату, як посвище в сяєві сонячних променів. Його темна чуприна лише де-неде взялася сивиною, а зрілий, безтурботний дух виявлявся в його нечастій, проте дуже добрій усмішці. Його старі поля давали йому хліб і щасливий спокій, радість перемоги і утіху в журбі. Енн приємно було, що по смерті він лежав біля них. Він, можливо, пішов радісно, та він і жив радісно. За словами лікаря Змоб Рейнеровса, коли він повідомив Ентоні Мічела, що не дасть йому надії на одужання, той усміхнувся і відповів, що ж, я старію, життя стає одноманітне, смерть принесе мені певну зміну. Дуже цікаво ближче познайомитися з нею, лікарю. Навіть пані Мічел вряд з усією своєю бруднею висловила кілька зауважень, які дали змогу побачити справжнього Ентоні. Кілька днів потому тому Ен сидячи при вікні у своїй спальні, Написала вірш «Могила старого» І перечитала його вельми втішено То поховайте там, де вітер дише У серці лісу, у сосновій тиші Де моря шум, це вічний звук Долини вранці через східні луки Де ніжну пісню виплетуть дощинки Над місцем його вічного спочинку Де буде зелень польова глибока Шовки стелити по обидва боки де та рілля, яку він розробляв, де вбрана конюшинами земля, і де сади в цвітіні та плодах, які він так дбайливо доглядав. І хай край нього зорі мерехтять, якими милувався за життя, і хай проміння вічна Божа розкіш для нього витче золоте шатро, і хай лягає розсяна трава на нього найніжнішим укривалом. Усе, чим безкінечно дорожив і з чим життя наповне не прожив, хай принесе то вічно благодать. Йому отут, де він завжди лежатиме, хай голос моря з позасхідних лук йому співає славу і хвалу. Думаю, Ентоні Мічелло сподобався б цей вірш, мовила, Ен, розчахнувши вікно на зустріч весні. На маленькім дитячим городі вже відніли нерівні ряди салату-латуку. західне небо над клоновим гаєм бралися ніжно-рожевою парвою. Видолонок видзвонював далеким чистим сміхом дітей. «Весна така дивовижна, що я не можу марнувати жодної з її чарівних митей на сон», – мовила Ен. Наступного тижня пані Мічел прийшла, як обіцяла, по некрологу. Енн прочитала їй свій вірш із потаємною гордістю. Проте вираз пані Мічел не випадало назвати цілковито вдоволеним. «Бігме, оце хвацько! Ви так справно пишете?» «Ну, але... Там нема ні слова про те, що він на небесах. Ви не були певні, що він там?» Я була така певна, що не вбачала потреби в тім, щоб казати про це пані Мічел. «А ну ж, як дехто таки не повірить!» Він... Він рідко ходив до церкви, хоч його там усі шанували. І про вік його тут нема, і про квіти. Йому принесли стільки квітів, що аж труна в них тонула. Квіти, я собі думаю, це вельма поетична штука. Даруйте я. Та ні, чого ж. Ви все зробили, що подужали. І воно справно звучить. Скільки я вам винна? Що? Ви... Нічого не винні, пані Мітчел. Мені така і на думку не спало би. Я так і думала, що ви це скажете. Ото й принесла вам пляшку мого кольбабового вина. Воно добре діє, як вам кишки почне надимати. Я б іще й трав'яного чаю принесла вам, але побоялася, що лікар Плайт не дозволить. Та якби ви хотіли і могли б так його в домі заховати, щоб він не знав, то скажіть лишень. Ні, ні, дякую, невиразно буркнула Ен, яка ще не оговталася від оцінки справно. Як собі хочете. То я могла б принести. Мені то ліки цього року більше не знадобляться. Мій троєрідний брат, мелеч і пламар. У зимку вмер, то я взяла в його жінки три пляшечки ліків, щоб у ньому тоді лишилися. Вони їх купляли десятками. Вона було хотіла їх виконати, але я не зношу, коли щось припадає на марне. Я сама прийняла тільки пляшку, а дві інші змусила випити наймита. Сказала – як тобі не допоможе, то певне хоч не зашкодить. Я скажу вам по-правді, я рада, що ви не схотіли взяти грошей за некролог, бо в мене самої мало що є. Похорони тепер дорогі, хоча б пан Мартін і бере ледве чи не найменше Я ще навіть за сукню не заплатила. І не можу відчувати справжньої жалоби, доки всього не поверну. Але на щастя капелюха я не мусила купляти. У мене лишився ще цей. Відколи матінка моя 10 років тому теж померла. Добре, що чорний мені до лиця, а геш? Бо в жінки мали чи пламера в ньому таке обличчя, ніби як її нудить. Ну, то піду я. Дякую вам, пані Блайт, хоча ви... Але ви таки зробили, що подужали. І вірш не кепський вийшов. «Чи не хотіли б ви лишитися і повечеряти з нами?» – запропонувала Енн. «Ми зі Сюзан самі. Лікаря Блайта немає» а діти влаштовують перший пікнік у видалинку. «А чого ж би й не лишитися?» – відповіла пані Мічел, радо вмощуючись знову в кріслі. «Добре воно трішки довше посидіти. Так то непросто відпочити в старості». І додала вона з усмішкою блаженної замрії на рум'янім обличчі. «У вас пахне смажним пастернаком, еге ж? Ен майже пошкодувала смажного пастернаку, коли наступного тижня вийшов новий номер «Делі Ентерпрайз». Там на шпальці некрологів була надрукована і могила старого. З п'ятьма строфами замість тих чотирьох, що написала вона. І п'ята строфа була така. Добрий сусіда і чоловік, кращого Бог не створив нам одвік. Був він один із мільйона такий. Ентоні Мічел, наш дорогий. Інглсайт був шокований. Ви ж, пані Блайт, не розсердитеся, що я притолила ту останню строфу, Запитала пані Мітчел на наступних зборах у Гленському клубі. Я лише хотіла трішки більше похвалити Ентоні. То мій найбільш Джонні Пламер і написав це. Сів собі і за хвилину нашкрябав. Він, як ви, з лиця не та вірші складати вміє. То в нього від матері, вона з Вікфордів. Пламери до віршів завжди були невдатні. Шкода, що ви одразу не попросили його написати, некролог паневі Мічеллу, холодно мовила Енн. Еге ж, воно й правда. Але я не знала, що він може вірші писати. А серцем хотіла, щоб Ентоні проводили віршованим некрологом. А тоді його матінка взяла та й показала мені вірш, який він написав про білку, що втопилася в цибрі кленового сиропу. Такий зворушливий віршик. Ну, але ваш, пані Блайт, був теж дуже гарний. Коли їх поєднали разом, вийшло щось геть несказане, як ви гадаєте? Саме так, мовила Ен. Інглсайським дітям не щастило з хатніми тваринами. Верткий кучерявий чорний песик, якого тату привіз із Шарлотауна, наступного тижня вийшов за двір і безслідно зник. Більше його не бачили і нічого про нього не чули. І хоч односельці подейкували бутсім один матрос із Гарпургеда вів маленький чорний цуценя на корабель, один відплиття, його доля лишилася однією з глибоких і похмурих таємниць інглсайського попиту. Волтер пережив цю втрату важче, ніж джем, котрий іще не забув своїх мук, пов'язаних зі смертю хитрика, і постановив собі ніколи більш не впускати в серце любові до жодного пса. Потім тигр том, який жив у клуні, і якого не пускали в дім за його надто злодійкувату вдачу, але попри те любили і пестили, помер і за коцюб на підлозі в тій самій клуні, а відтак був пишно і урочисто похований у водолинку. І на сам кінець Бан, кролик, якого Джем купив за четвертак у Джо Расела, захворів і помер. Можливо, смерть його прискорили, патентовані ліки, що дав йому Джем, а можливо і ні. Ті ліки порадив був Джо, а він мусив на тому знатися. Проте Джем відчував, що сам власноруч убив Бана. «Невже інглесайт заклятий?» – скрушно вимовив Джем – коли Бана поховали у видаленку поруч із тигром Томом. Волтер склав для кролика епітафію, і вони разом із джемом та двійнятами цілий тиждень носили чорні стрічки на зап'ястках, на превеликий жах Сьюзен, яка вважала це святотатством. Сьюзен не надто журилася смертью Бана. Якось він був заліз у її город, учинивши там страхітливе руйновище». Затято повстала вона і проти двох групух, яких Волтер приніс і випустив у льоху. Надвечір Сюзен вигнала одну з них, проте другою знайти не змоглася. А Волтер лежав у ліжку без сну і непокоївся. Може, то були чоловік і дружина, тривожно розмірковував він. Може, тепер, коли їх розлучили, вони стали зовсім самотні і нещасні. Сюзен вигнала менше надвір. То, мабуть, була дружина і вона тепер налякана до смерті там на тім велетенському подвір'ї, де ніхто її не захистить, як удова. Думка про гірку вдовину долю виявилася нестерпною для Волтера, тож він тихенько шаснув униз, щоби впіймати бідолашного робуху чоловіка, та врешті-решт лише перекинув сто спляшаних каструль із гуркотом, що міг би збудити і небіщика. Збудив він одначе, саму тільки сльозин. Яка митю прибігла зі свічкою в льох. Раз у раз на її кощавім обличчі маяли хімерні тіні від мигутливого полум'я. Волтере Блайт. Що ти тут робиш? Сюзен. Я мушу знайти ропуху. стратницьки вигукнув Волтер. Сюзен, уявіть, що відчували б ви без чоловіка, якби він колись у вас був. Що це ти таке кажеш? здивувалась небезпідставно заінтригована Сюзен. У цю мить ропуха чоловік, який, певне, вважав себе геть пропащем, відколи до льоху зайшла Сьюзен, вистрибнув просто перед її очі за діжки з кропом. Волтер кинувся до нього, схопив і випустив за вікно. Де, як можна було сподіватися, той знову віднайде свою ймовірну кохану. І вони житимуть разом, щасливо і довго. Нащо ти приніс у дім тих жаб?» – суворо запитала Сьюзен – «Що вони там їли би?» «Та ж я ловив би їм комах», – обурився Волтер. «Я хотів досліджувати їх». «Ох і мороки з ними!» – простогнала Сюзен женичири розгніваного блайта меншого нагору. І, будьмо певні, вона мала на увазі неропух. Проте дітлахам пощастило з вільшанкою. Вони знайшли її ще зовсім невеличке пташенятко, на ганку вранці після дощової і вітряної ночі. Півник Робін, так його назвали, мав сіру спенку, живаві очка і пістряву манишку. І з найпершої миті здавалося, виявив цілковиту довіру до всіх мешканців Інґалсайду, у тім числі і Миршавка, який не кривдив його навіть тоді, коли той захвало підстрибував до його миски та прозвлявся, як душа забажає. З 1 червня Блайт годувала Робіна черв'яками, а він виявляв такий апетит, а Шерлі мусив постійно копати для нього харч і розкладати у бляшанки, там і тут по всьому домі. Це викликало огиду в Сьюзен, а втім вона готова була зносити і на таке заради Робіна, що так відважно сідав на її шкорубки від хатньої праці палець і виспівав у неї просто під носом. Сьюзен дуже полюбила Робіна. І навіть зазначила в листі до Ребеки Д'ю, що його манишка стає червонясто рудою. «Не думайте, що я вже дитинію, пану Д'ю, дорогенька!» – писала вона. «Це, мабуть, нерозумно так прихилитися до пташки. Ну, та людське серце має свої слабкості. Він не замкнений у клітці, – мов канарка. Я не могла б цього знести, пану Д'ю, дорогенька. А літає, де захоче – у домі і у саду». І спить на гілці понад дошкою, що Волтер примостив на яблоні побіля ріленого вікна, щоб там готувати уроки. Якось діти взяли його у видалинок. Він десь зник, але ввечері повернувся. На їхню радість. І скажу вам по правді...